Ja, yeah. yeah. vi er 4-4, ser I har skabt en forandring. Yeah. Med noget på spil, React, Radio 24-7. Jeg har pillemad i huset i dag. Goddag, Pelle. Og hej. Dejligt, du gider at være med. Og Shahin. Shahin. Hej. Hej. Dags, chiaen. Dejligt, du gider at være med. Vi skal snakke om Palæstina i dag. Ja. Yeah. Og der er jo. To verdensmænd og en kulturflor for en verdensmand, som, som kan hjælpe os igennem <laughs> den her lille tur, vi skal ud på sammen. Og øh, vi har en problemstilling i dag, som vi skal prøve på at komme lidt rundt om. Og så prøver vi på at samle op til sidst. Og problemstillingen er ligesom, hvilket ansvar den samlede verden har i den interne konflikt mellem Israel og Palæstina. Ja, et spørgsmål, som vi jo bare er klar til at have et klokkeklart og præcis svar på, lige om lidt. Vi har, vi, har, vi har ordnet alting fedt. I, i, i slutningen af programmet. Der har vi simpelthen ordnet verdensfreden. Det tror jeg ikke selv på, men vi kan måske nærme os et skridt. Det lyder dejligt. Vi tak. skal til at høre et, et historisk crash course. Historisk crash course. I dette afsnit med Moody fra Pieces for Palestine. Det er kontroversielt emne for ret mange, og det er svært at gøre det på fem minutter. Når man vælger at kondensere Palæstina-Israel-konflikten, er det uundgåeligt at både perspektiver og vinkler og andet går tabt. Alligevel gør vi et forsøg her. Jeg vil ende med at gøre op med nogle myter eller nogle misforståelser. Først og fremmest er der mange, der, der vil påstå, at det startede i 1948 øh, med nagban. Faktum er, at det startede længe før det, og, og at, at nagban ikke sluttede i 1948. Nagban, som er det arabiske ord for katastrofen, som beskriver fordrivelsen af palæstinenserne, foregår stadig i dag, så nakværen finder stadig sted. Derudover er det også utroligt vigtigt at sige, at det ikke er en religiøs konflikt. Og jeg vil også sige, at konfliktordet, konflikt i sig selv, kan være konsumtiont at bruge, fordi det, det, der, der kan bruges meget stærkere ord, men det kan ikke understreges nok, at det ikke har noget med religion at gøre. Derudover så er begge parter ikke lige gode om det. Det er en farlig og en utrolig doven tilgang til, uh, til konflikten. Verden, Europa, Skandinavien og Danmark har ikke kun en rolle at kunne spille i forhold til at løse problemer. Verdenssamfundet og Danmark har aktivt medvirket til at skabe og til at etablere et jødisk hjem i et palæstinensernes land, og derfor har vi et betydeligt ansvar. Når, når jeg skal vælge et punkt, hvor jeg vil starte med at beskrive, hvor det her det starter, så vil jeg, tale om pogromer og jødeforfølgelsen, som hovedsageligt fandt sted i, i Østeuropa, men også herhjemme i Danmark har man forfulgt jøderne. Den her jødeforfølgelse har, har ledt til det, som Norman Finkelstein ville kalde jødespørgsmålet. Førhen har det været kvindespørgsmålet, skal de stemme eller skal der ej, så har det været spørgsmålet om, om slaverne osv. Og, og det her det var så jødespørgsmålet, og, og svaret på det kom, Mest i form af sionismen, som endte med at have flere former, mest markant er, at Edmund James Rothschild etablerede den første bosættelse i Palæstina i 1882 og fortsatte med at etablere bosættelser. Han endte med at købe 2-3% af palæstinensernes land af osmanerne og etablerede senere en organisation, der havde noget med kolonisering og glemte, hvad den hed. Så hvis der var nogen tvivl omkring, hvad det var for et projekt, så, så slod navnet det fast. Det var dog ikke hans sionistiske bevægelse, der, der skabte Israel, som vi kender det i dag, selvom det var nogle af de første spadestik. Den her jødeforfølelse, den, den var slemmest i Østeuropa med pogromerne, men, men vi så den også senere i, i Tyskland og som sagt også i Danmark. Og øh, en dråbe eller et strå, der knækkede kamelens ryg, kunne være drøjforsaffæren i 1894, hvor den jødiske franske mener han var, blev anklaget for at, lægge, eller for at være spion for tyskerne, og hurtigt blev det afklaret, at han var uskyldig. Øh, men... Han blev hættet, jeg mener, han var fængslet i 12 år, før han kom ud på trods af flere populære forfatteres krav om, at han skulle løslades. Den her affæredrejforsaffæren drev Fjerdøj Hørtel, som var den her cirkulære jøde, som ikke havde oplevet forfølgelsen på nogen måder, og ikke, ikke havde... Øh havde det tæt på kroppen på nogen måde, det drev ham til at skrive, da Juden start, som først blev udgivet i 1896, to år efter Drøjfors affæren. Og her i, der, der beskriver han de kår, som jøder rundt omkring, i i Europa, måtte, øh, måtte døje med. De kår, som de måtte leve under, øh, gå med, øh, med øjnene i, øh, i jorden og, øh, og undgå konflikter så vidt muligt beskrev forfølgelsen massakre på romer osv., og, og han indleder så i, øh, efter, umiddelbart efter introduktionen, skriver han, så han så konklusionen, øh, og skriver, at det handler i bund og grund om den klassiske Berlin-sætning. Juden rast ud med jøden. Det her det var i 1896, længe før Hitlers tid. Det var juden raus som man skulle forholde sig til. Skulle jøden ud? eller skulle man blive? Skulle vi ud herfra, eller skulle vi blive? Hvis vi valgte at blive, hvor længe før vi tror på, at de kan forbarme sig og se os som medmennesker, hvis vi smutter, hvor skal vi så tage hen? Interessant er det blandt andet, at, at original titlen for The Juden var uh, Letter to the Rothschild, mener. det var et brev til Rothschild. Det var en idé om, hvordan man skulle etablere en jødisk stat men diskuterer flere forskellige steder, man kunne etablere et jødisk hjem, og man ender med at slå sig fast på Palæstina. Det her det er sådan, uh, Theodor Herzl, han hyldes som være grundlæggeren af det, vi kalder politisk sionisme. Sionismen er blevet kritiseret fra start af, og bliver stadig kritiseret i dag, og jeg vil påstå, at sionismen i sig selv er en af de værste former for antisemitisme, i og med, at man siger, at Jøder ikke kan eksistere med andre, det er jo konklusionen, vi kan ikke blive her, vi kan ikke eksistere med andre, vi må finde et andet hjem. FN erklærede sionismen som en form for racisme og racistisk diskrimination i 1975 i FN-resolution 3.3.7.9. Den har den dog tilbagekaldt i 1991 efter en ny afstemning, uden at sionismen dog havde ændret format. Så det her det er sådan lidt kort om indaktørende sionismen og hvad det kom af. Det kom simpelthen af, at jøderne havde så forfærdelige kår. Det er også vigtigt at tage med, at ideen om sionisme var en vestlig ideologi. Hørsel både i, i Øst, mener jeg, og, og, og nogle af de, de andre drivkræfter var især i, i England, mens den store immigration kom fra Rusland og, og Østeuropa generelt. Den anden Part i det her er, er så palæstinenserne, som boede under osmaneriet. Der var ikke nødvendigvis et land, der hed Palæstina, som ser ud som det, som Israel gør i dag. Palæstinenserne, det palæstinensiske folk, det libanesiske folk, det syriske folk var osmanere, men følte en større tilknytning til den nærmeste storby. Så man var måske mere beiruti, eller så sig selv, som tilknyttet til Jerusalem eller andet. Men man var egentlig styret af osmanerne. Der var, der var nationalistiske bevægelser i, i hele verden, og det oplevede man også under osmaneriet. Mest var det i, i, i Beirut og, og Syrien, men også i palæstinensiske områder. Og det ledte til, at osmanerne blandt andet hang en masse af de her araber, der ville friheden fra osmanerne. Første verdenskrig bryder ud. Og England og Frankrig allieret med russerne imod tyskerne og senere ty tyskerne og østrig Ungarn, og senere også osmanerne. Og øh, tidligt tager englænderne kontakt til øh, Hussein i Mekka, øh, som er sharif, og, og prøver at se om der er mulighed for at araberne vil, øh, vil hjælpe englænderne. Øh, senere hen så Thomas Edward Lawrence også kendt som Lawrence af Arabia. Han, han går ud og hjælper med at mobilisere de forskellige arabiske stammer. Og de er, de er med til, at faktisk Thomas Edward Lawrence er med til at introducere terren sammen med englænderne, mm. ved at springe togskinner og, og lignende i luften øh, og sabotere for osmanerne. Men de lover simpelthen araberne deres frihed, hvis de hjælper englænderne. Samtidig så lover englænderne også et stykke af Palæstina til, til franskmændene, og de skriver også i, det var under Sykes-Picot-aftalen i 1916, og de skriver så også en deklaration i 1917, hvor Balfour han skriver en deklaration til Rothschild, hvor man skriver, at man ser positivt på etableringen af et jødisk hjem i Palæstina, kun en betingelse dog af, at det øh, oprindelige folk ikke bliver skadet, og at det ikke betyder, at jøder andre steder skal skades eller presses på nogen måder. Araberne protesterer, men de bliver lovet af Lawrence Arabien, at hans ord det holder skik. Men først er verdenskrig slutter, og man vil så til at opdele byttet. Uh, osmaneriet falder jo, og, og man vil så kolonisere, eller man vil skabe de her mandater. mandat er bare et andet ord for en koloni i Mellemøsten. Så her i opstår Libanon, Syrien, æ, Irak og Palæstina. Man kommunikerer, at det her mandat har formål af at støtte de her nye nationer, indtil de er klar til at stå på egne ben. Araberne protesterer og siger, hey hey, hey, hey, vi er så klar til at stå på egne ben. Men hvis I ikke mener, at vi er klar, så lad være med at lade englænderne styre os. Vi vil ikke have et britisk mandat. Vi vil heller ikke have et fransk mandat. De hader os. De er så altså et amerikansk mandat. Men det bliver så engelsk mandat i England, fransk mandat i Tyrien. Og den næste periode fra 18 til 20 er det militære styre i England, og derefter er det mandat, og øh, den jødiske immigration, den, den stiger og stiger. Det skaber konflikter, fordi at situationen simpelthen bare ærger sig. Førhen så har palæstinensere kunne leve, dyrke en jord, som de ikke selv har ejet, og det har de gjort i flere generationer. Men den jødiske det hedder opkøber jord, og så flytter der dertil, og de finder ud af, at de gider det ikke alligevel. De flytter derfra, så står palæstinensernes hus, de står tomme, og jorden bliver ikke dyrket, men politikken er, at det kun er jøder, der må arbejde i den jord, som er opkøbt. Det og det britiske mandat generelt gør, at palæstinenserne de starter en generalstrække, hvor de, hvor de protesterer imod dels det britiske mandat, men også det stigende antal immigrering fra Østeuropa. Og det, led, altså det, det er så størst fra 36 til 39, som leder til, at englænderne øh, udarbejder det her white paper, som opdeler landet, jøder og araber, pludselig. og øh, selvom sionisterne ejer knap 6% af jorden, får de tildelt mere end 50% af jorden, og en mere frugtbar del af jorden. Så de, øh, de er jo selvfølgelig glade, sionisterne, de, de er glade for den del af white paper. Araberne er whitepaper araberne ikke så glade for den de siger nej tak det som uh, sionisterne er utilfredse med det er at englænderne samtidig begrænser migreringen til jeg mener det 5.000 om året det næste stykke tid hvor, hvor det førhen har været op imod de 80.000 mener eller lignende så bryder verden verdenskrig ud sionisterne siger bekæmp. White paper, som om der ikke er nogen Hitler og bekæmt Hitler, som om der ikke er noget white paper. Det fortæller lidt om, hvor vigtigt det her white paper er for dem. 2. verdenskrig slutter. Englænderne har har, lidt, øh, har det stramt økonomisk, øh, og har, har svært ved at drive den her koloni, så de opgiver at have det mandat i Palæstina, og de giver så problemet videre til øh, Folkeforbundet, som er forgængeren til FN. Og det her det er jo det så det første øh, rigtig mange planer og, og løfter fra det, fra generelt, og jeg, og jeg vælger at fokusere meget på det her, og, og lidt glemme Oslo-aftalen, og hvad der ellers kommer efterfølgende, fordi det her er det, det her, det starter, jeg vil sige, det mildt sagt er kontroversielt, men, men man kan også godt sige, det er en farse og en skændsel, for stille, altså hvor grotesk er det ikke, at nogen udefra kommer og stemmer om, hvorvidt Danmark skal opdeles, således at araber kunne få lidt over halvdelen, fordi at araber bor i i Gellerup, Gellerup og så osv. Det er langt ude. FN, eller Folkeforbund, har på det tidspunkt 57 medlemmer. England har overladt problemet til dem, så de stemmer ikke. Thailand kunne ikke være til stede, så de stemmer heller ikke. Argentina og andre sydamerikanske lande ville ikke stemme, så der er ti, der ikke vil stemme. Repræsentanten fra Filippinerne var under kolossal pres og isolerede sig selv i tre til fire dage, fordi de to partier ville jo sikre, at de fik stemme for eller imod. Men han isolerede sig i tre til fire dage og ringede hjem til præsidenten, læste den tale op, han havde tænkt sig at læse op, og fik præsidentens accept på at stemme imod. Og på dagen, hvor der skulle stemmes, så var han nummer to, der skulle holde en tale. Han gav en skabelig brandtal, der fordømte delingsplanen på det groveste og gav skrevne instrukser til sin suppliant om at stemme i mål. Forslaget skulle have to tredjedel af stemmerne med sig for at gå igennem, altså delingsplanen her. Men efter de to lande var, var trukket fra, betød det, at der var 48 stemmer, hvilket betød, at sionisterne skulle bruge 31 stemmer for, at det skulle gå videre. Araberne skulle bruge 16 for at blokere dem. Araberne havde, havde under de forberedende udvalgsmøder sikrer sig 13 møder, fik den 14. med filippinerne. Kyrregerne går på talerstolen og er arige over bestikkelsesforsøg fra zionisterne og stemmer imod, hvilket giver araberne 15. En stemme fra, og så har de blokeret det. Det her er hensigtserklæringer, skal de lige siges. Haiti går på. De ved alt om, hvad det vil sige at være koloniseret og styret af en minoritet, så de erklærer, at de vil stemme imod. 16 stemmer, så det står til at falde. Liberien kommer og sagde, at de vil stemme imod, hvilket gale pusterom pusterum også. Derudover så kommer delegationen fra Beirut og siger, at forfølgelsen fordømmes af hele verden til jødeforfølgelsen, og araberne er med, og de sympatiserer med de forfølgte jøder, men løsningen på forfølgelsen kan på ingen måde synes at være palæstinensernes ansvar. Palæstina er et småt land, der allerede har taget rige med jødiske flygtninge, De delegationer, der til stede ønsker at udtrykke deres sympati, har mere plads i deres land og bedre kår til at tage flygtninge og hjælpe dem. De burde måske have talt om nærområder. Annihaus, tidlig eftermiddag, så det ikke ud til, at forslaget ville gå igennem, siger ministeren måtte købe tid og bad de supporterende. Parter om at trække tiden, og lidt efter lidt begyndte der at gå rygter om, at der ikke skulle stemmes ved midnat, som først aftalt, og faktisk skulle heller ikke afstemmes næste dag, først to dage efter. Det var Brasiliens repræsentanter, der, der styrede showet øh, omkring afstemningen, og den pakistanske repræsentant har skrevet i detaljer omkring forløbet. Øh, han beskriver, hvordan han spurgte den brasilianske repræsentant, som fortalte kl. 15.30, at der er otte taler, og de ikke kan nå det inden midnat. Den pa pakistanske repræsentant fortalte, at han og den irakiske udenrigsminister, havde forberedt lange taler, begge ville afstå fra at afholde tal og det samme var han sikker på, at Indien under Gandhi også ville, ville gøre. Og i, i alt så, så ledte det til, jamen, så var der måske en 3-4 taler, det ville man sagtens kunne nå. Men det endte med, at det blev udskudt. Den pakistanske repræsentant forklarede, at han var bekymret for det pres, de, øh, mange af de delegerede var under. Og med rette der ville have stemt imod, eksempelvis, de endte med at stemme for, selvom repræsentationen øh, ville stemme imod. Præsidenten fik et opkald fra USA, der havde Bildex-producenten Firestone, som var en af de største arbejdsgiver i landet, de pressede Liberia til at stemme for. Det samme gjorde sig gældende for Haiti, der blev beordret til at stemme for, og de græd, da, da de skulle stemme for. Og sådan gik det, at øh, i 1947 af delingsplanen blev til, og vi fik de første og øh, opdelt araber og og sionister. De streger er så han blevet flyttet under både Camp David og Oslo-aftaler, og senest med Trumps peace, deal of the century, har man flyttet de her grænser igen, og faktisk har Måns sammen med 50 andre tidligere EU-tog blevet udtrykt bekymring for den, for den her fredsplan og fortæller, at det driver tankerne hen mod apartheid med et hullet landkort, hvor palæstinenserne får hullerne. 750.000 palæstinenser blev fordrevet med start i 1948, og flere og flere bliver fordrevet i dag. I dag antages det, at der er over 8 millioner palæstinenser, der er flugt Anden, tredje og fjerde generations palæst, øh, palæstinensiske flygtninge bor overalt i hele verden. Den sidste, den sidste part vil så være aktivisterne, solidaritets- og, og bevægelser for palæstinensernes frihed, og der, der taler Ilan Pape om, hvordan Israel har vubiniseret udtrykket antisemitisme, hvilket skræmmer rigtig mange fra at indgå i debatten. Og vi så også, hvordan Mette Frederiksen for et par år siden kom med et forslag om, at man vil uh, lovgive imod antisemitisme. Det lykkedes at ændre det forslag til at være imod racisme og diskrimination generelt. Men uh, det var sådan en præsentation, jeg havde forberedt. Hvad skal jeg sige, og hvor skal jeg starte fra? Død over alle præsidenter, der findes kun om mig. Det har sig han er ikke kun om mig, den handler også om dig. Hvor blodet af med mannskerettigheder? Er der nogen, der gik mig et svar før? 1948 40. efter, kan hør, har blodet nået til knæ? Mod i folk dør, en lille dreng, et massakrasaf fund. En M16, mod i stenen i hans hånd. Der umesilder mor i sten i hans hånd En hel her, mor i sten i hans hånd En hel regering, mor i sten i hans hånd står over magt, mor i sten i hans hånd Verden har talt, det ender og fortalt Flod og udskudt i blod over al To fingre for fred En håndgranaten, en grædende mor En stolt soldat Haven vokser i vores hjerter Vi mærker smerten af vores folk, der bliver stærker I lov I vil hjælpe, men nu vi er her. Vi i længde os og krænker os, kalder os for pærer. Jeg kan ikke gå for det i mit blod, i mine gener, mit hoved, i mit hjerte, i min sjæl. Fag af min hund, jorden drejer rundt og giver mig alt det gode. Den eneste en uden oh, nogen no. Er det min mission, der åbenbart man mangler svar? Det kommer en charlamagne. Til min bedste mor og bedste far, der hvor de fra af grænsen ved Akka Bynhyder så humat af vest, for Maka-familien skilles ad, alt. ad, og efterlades uden vand, uden mad, uden håb, uden palæstina, blot en drøm fra en lille pig med en i hans hånd Helikopter om Ambusiller må i sten i hans hånd En hel herre, må i sten i hans hånd En hel regering, må i sten i hans hånd Verdens store magt må i sten i hans hånd Helikopter om Ambusiller, må i sten i hans hånd En helherr, må i sten i hans hånd En hel regering, må i sten i hans hånd Verdens store magt må i sten i hans hånd Døden er alle skræbneskebne det du skrævet med blod på væggen De kalder det for forsvar Prøv at se dem De har våben mod et folk der er ubevæbnet Så hvem med I til at herske over jorden De magt syder uge Nye byder store I bund og grund er vi alle som er Atom og Eva, vand og jord Nu er der sjæl i dig Men de vil ændre os i vogen vi slet os fra verdenshistorien Der ikke er der gør en hold som hver en hånd For ingen se et nyt samfund Den største racisme er zionisme Så længe eksisterer patriotisme Vetne, vetne er deres våben Og vi hopper på den ingen bieskål på knæ, af med hål De store spiser de små Vi to siger det gjerne, nå det sidste blod Åb, ikke det far, My bool, but what was get his was get it do? the most In here, I the I hans en hel herre, i ting i hans hånd. En hel regering, må i stenen i, i, sten i hans hånd. React Radio 24 med noget på spil. Her havde vi maran med en stenen i hans hånd. Vanvittigt nummer. Det må man sige. Det må man sige. Klassiker. Ja. Vi, er tilbage, vi er tilbage i huset med, med Pelle og Shahin. Og vi skal til at gå lidt i dialog om, hvilken inddragelse der har været på global plan for at komme konflikten til livs. Og man kan sige, jeg har jo begge to øh, noget erfaring efterhånden med at arbejde med den her konflikt tæt på. Shahin, hvad, hvad er din baggrund inden for det her? Øh, jeg har en kandidat i Mellemøststudier, og øh, så jeg har jeg rejst en del i Mellemøsten, også i Palestina, og lavet et enkelt nummer, jeg tænker vi hører senere, om, øh, om konflikten. Øh, så jeg beskæfter mig en del med det. Både øh, studie, og øh, personligt. Ja. Mm -hmm. Og hvad med dig, Pelle? Jeg har haft fornøjelsen faktisk igennem med politics at øh, lave en masse aktiviteter og workshops og musik med folk fra Palestina og fra Gaza. Så jeg har øh, været med til at køre nogle workshops i Danmark, hvor vi har beskæftiget os med det her emne af flere omgange. Og så har jeg ikke mindst haft muligheden for at se nogle folk i øjnene, som både er flygtet fra Palæstina, og også folk, som øh, har valgt at blive, og øh, har ligesom fået åndsfælder derigennem. Så, øh, og så øh, kørte jeg sidste år et projekt, der hedder Pieces for Palestine som øh, vi også kan snakke lidt mere om, som jeg har kørt sammen med Mudi, som vi lige har hørt bræk spillet ned. Ja, præcis. Det var også Mudi, der havde valgt det her nummer af, af Man kan sige, at I begge to har haft, har haft det tæt inde på jeres liv på hver jeres måde. Hvad mener I om den inddragelse, der har været indtil videre på det globale plan for, i forhold til konflikten? Øh, latterlig. Øh, nærmest ikke eksisterende. Øh, jeg tror, man skal lede meget længe efter at finde et lige så godt eksempel på, at det internationale samfund lader en konflikt stå til, mm. og et overgreb stå til. Mm. Jeg tror, det er derfor, jeg er interesseret i den konflikt, jeg tror, jeg er sådan meget bevidst om, at verden ikke er sort-hvid. Men det tætteste, jeg kan komme på en konflikt, jeg synes er sort-hvid, er den her konflikt. Mm. Ja. Mm. Det var også det, Måge refererer til før, til det her med, at det nogle gange kan være sådan kontroversielt at kalde det for en konflikt. Fordi at den konflikt ligesom insinuerer, at der er to parter, der er uenige om noget at diskutere, og hvad kan man sige, uden at, altså mig, mig og Sahin jo to super biased, så det kan vi jo bare godt sige lige ud, at det ligesom ikke er to enslydende partnere, der står over for hinanden, og det er også det, som Marwan lige beskriver i sit nummer, ikke? en hel verdensmagt mod en sten i hans hånd, er vel en meget god beskrivelse af hans pointe med, at, at det føles i hvert fald meget som om, at der i resten af verden er taget en meget... Øh, standkraftig side i den her konflikt, og derfor føler jeg også, at det er sådan en konflikt, at jeg som, som kunstner og som politisk menneske, øh, føler jeg mig øh, forpligtet til at gøre det samme, mm. og, og, og være tydelig. Alene, altså, modis siger blandt andet, at det er, at for nogen er det kontroversielt. Jeg synes at alene, det er meget sigende, at, mm. at, at ja, det her, som vi kunne kalde en konflikt eller et overgreb, det er kontroversielt at tale om. Det er jo vanvittigt. Altså, det er mm. jo helt absurd. Især om det har stået på så lang tid. Mm. At, at, at, altså, der skal ikke ret meget til at finde ud af, at det absolut ikke bør være kontroversielt at tale om og være uh, engageret i. Ja. Ja, der er sket meget de sidste 100 år siden os maner ved. Kan I øh, forklare noget mere om, hvad der egentlig er sket i den periode? Sig, øh, fra Op til nu, her. Altså de sidste 100 år, der er sket helt vildt meget, ikke? som, som Mutti har beskrevet før, men, men hvor er vi nu i den proces? Hvad skulle man tage at gøre på nuværende tidspunkt? I, altså det kommer an på, hvem det er, du taler om. Altså, det er jo, øh, altså verdenssamfundet er jo ikke én aktør, der samlet øh, skal gøre et eller andet. Øh, så en ting er, hvad man som privatperson kan gøre, en anden ting er, hvad man som dansk stat bør gøre, som EU bør gøre, som FN bør gøre, eller som nabolande bør gøre. Øhm, jeg tror i hvert fald, at, at problematikken er, at man lader stå til, og man anser det som værende kontroversielt, at man stadig taler om det som en de er jo lige går om det konflikt. Øhm, men i forhold til altså sådan det, det historiske, jeg tror, at, altså, jeg synes, det er useriøst, at man stadig taler om sådan den bibelske dimension af det, uh, er jo håbløst useriøst. Altså, de mennesker, der bor der nu, har intet med mm. en, en fiktionsbog at gøre. Altså, det, er, det er åndssvagt, at vi tager det alvorligt. Øh, voksne mennesker tager det alvorligt. Er, øh, altså, det er jo taget grad over. Mm. Øh, altså, det er det, også folk, der gør. Så, ja, ja, det er der. Mm. Det, er der. Øh, altså, det, det vigtige er, at nogen har givet noget væk til, til nogen. Mm. Det var ikke deres, de kunne give. Og det, der gør det svært nu, er, at der er generationer, der er født mm. på stjålet land. Og det er svært, øh, hvad man skal gøre ved det. Det er, i mine øjne, en e europæisk eksportvare af dårlig samvittighed. Ja. Det er os, der har trådt på jøderne og har sendt lorten videre, for at sige det på fransk. Ja, ja de trækker sig <laughs> ud af det og bare det videre til FN og sige, nu er det jeres problem. <laughs> Jamen også, jeg ja, er grunden til, at britterne og europæerne synes, at jøderne skulle have et land, var jo fordi, at de godt kunne se, at det var øh, vanvittigt, det der foregik i Europa. Ikke? Det er svært at forstå, hvorfor rammerne skal straffes for det. Hvis det ikke er det, det gør det bestemt. Hvad, hvad tror I på nuværende plan, at, at der skal til for, for at løse en konflikt, eller hvordan skal man gå igennem det? Fordi det virker jo faktisk til, at der i perioder har været ro mellem de folk, der egentlig boede der, men fordi at der er nogen, der har en intern konflikt længere op i et eller andet system, så går det ud over de folk, der egentlig bor noget. Jeg har ikke øh, gået på mellemødstudierne eller vokset op med en panæstinensisk baggrund, så for mig er det her en politisk konflikt, jeg har hørt om eller ikke hørt om igennem mediedækning. Øh, og, og derfor er det jo også, når, når vi er inviteret ind her i dag, så er det blandt andet også for at snakke om det, altså om, om kunst og kultur og mediedækning. Og, og, og for eksempel det at, at begynde at anerkende... Øh, på et bredere perspektiv, hvor store konsekvenser det har for, øh, for øh, både selvfølgelig herborne, altså, altså palæstinenser, der stadig bor i Palæstina, men, men, men, men folk som Moody, som, som, som er rejst et andet sted hen i verden for at kunne få lov til at være og stadig bære rundt på den smerte, og det er tilladt. Øh folk både med større fri frier bevægelighed, men også at, at, at forstå det her. Altså, og det, det er jo noget det, vi sidder og prøver at gøre i dag, men jeg tror også, der er en grund til, hvorfor, at når sådan en fyr som Marwan, han ligesom laver et nummer som sten i hans hånd, som er så smertefuldt, og hvor han også skyder lidt i øst og vest med, med at sende skud til hans bedsteforældres olivenfarm og alle de her ting, så, så, så, er, det jo, så er det jo, som Shahin siger, noget, der ligesom ligger inde, dybt inde i blodbanerne. Og det er også derfor, at, at det at snakke om de her løsninger, uanset om man så øh, ja, men man kan sige, men man har en forkærlighed for indgået så, så, så er vi i hvert fald et sted nu, hvor der ikke er nogen nemme eller gode løsninger. Råden til problemet i dag, som det på nuværende tidspunkt ser ud, vil I mene, det stammer derfra, eller hvor er råden til problemet i dag i den her konflikt? Fordi et er, at den i hvert fald ikke er religionsopbygget, som Modi siger os Jamen selvfølgelig betyder religion noget i forhold til, hvordan man retfærdiggør konflikten. Men jeg tror, jeg synes, det er forkert, at stadig har set det som en religiøs konflikt. Jeg tror også, at det er et, et problem i forhold til... Jeg kan se, når man taler om konflikten i Iran, jeg er halvt Iraner og kommer i Iran. Når man taler om konflikten i Iran, så kalder man det ikke jøder mod palæstinenser, som vi gør her. Der kalder man det palæstinenser mod sionister, eller israeler eller... Hvad ved jeg, øh, for altså, i Iran vil man ikke gøre det til en jødisk ting, man ser det som en sionistisk ting. Og Israel har været enormt dygtig til at slå de to ting sammen. Og hvis du er anti-sionist, bliver du gjort til anti-semit, og så det er to meget, meget forskellige ting. Så jeg tror også, det er vigtigt, at man bliver nødt til at adskille jødedom fra sionisme. Øh, for, for os heroppe bliver det til jøderne mod araberne. Og det er, øh, det er det ikke. Øhm, og det, det synes jeg er ret vigtigt at, øh, at tage om. Hvis, hvis jeg var jøde, ville jeg synes, det var øh, absurd at skulle stå på mål for, øh, for Israels øh, fortrædigheder. Hvad, mm. hvad er forskellen på øh, sygnisme og, og jødedom? Øh, og det, en sionist øh, mener, at øh, Israel er jødernes land, og de skal have deres eget land. Øh, der skal araberne ikke være. Og det er derfor, at øh, man Wann på nummeret siger, at den største racisme er zionisme. Øh, hvorimod antisemitisme er, at man er imod semitter. Og arabisk er sjovt nok også et semitisk sprog. Så alene det, at, øh, at israelerne har kunnet patentere antisemitisme, er, er ret utroligt i forhold til, hvad ordet betyder. Men også, at kritik af Israel kan være kontroversielt i dagens Danmark, fordi at det bliver til antisemitisme. Så hvis du tegner en øh, karikatur af Benjamin Netanyahu, øh, det er jo et konkret eksempel det her, i forbindelse med Melodicampri, og at de samtidig sender missiler ind over øh, palæstinenserne, så burde debatten jo handle om, at hvor er det vanvittigt, at Israel er med til Melodicampri, samtidig med, at de er i gang med et øh, godt gammeldags folkedrab. Men debatten kommer til at handle om, hvorvidt at den er antisemitisk, den her tegner om. Den gør grin med jøder. Øh, og det har... Øh, Altså Israel knækkede virkelig godt at få det til at... Øh, altså det, det er få konflikter, hvor den magtfulde part kan smide offerkortet, og det gør de. Øh, for at udpensle den her. En semit er det en jøde? Eller du siger, at det er et folkefærd fra et område? Øh, ja, altså øh, araber og or or originalt også semitter. Altså okay. de, deres sprog er beslægtet. Øh, hebraisk og arabisk er meget tæt på hinanden. Så en semit er... Det er, begge er semitiske folk, araberne og jøderne. Altså, jødedom er jo en religion, men, men den type jøder, vi taler om, når vi taler om Mellemøsten, er et semitisk folk, ligesom araberne er. Okay. Men i dag bliver det set som jødehavet, mm. antisemitisme. Mm, yeah. Og øh, det er fint nok, at ordet har skiftet betydning, men, men det er forkert at anse antisionisme, at det er at være imod Israel, det samme som at være imod jøder. Mm. Det er to forskellige ting. Ja. Der er masser af fødte jøder, der er mod Israel Og det, det giver masser af mening Det er måske også lidt noget af mediediskursen Der gør, at vi faktisk får opretholdet en del Om at antisemit, eller antisionisme er det samme som at være antisemit, antisemit Ja, altså jeg synes klart også, at det er et medieansvar At man forsimpler konflikten til at være en araber versus jøder konflikt For det er det ikke Nej. Altså der bor stadig jøder i Palæstina også så det, det, det, det giver ikke mening at gøre det til en, en jøde mod araber konflikt. Men det, det bliver den brugt som, og mm. Israel bruger det også gerne som det. For igen at trække på den her dårlige samvittighed, som jeg talte om tidligere. Mm. Ja. Det er i hvert fald vigtigt at få udpenslet, eller give et større indblik til folk omkring, hvad der egentlig foregår, fordi det meget af det kun toppen af isbjerget. Og du Pelle, du har haft Pieces of Palestine sammen med Moody, og haft palæstinensere rigtig tæt inde på dit liv. Hvad er din oplevelse af det, der egentlig foregår, kontra det, vi bliver fortalt i medierne? Ja, yes, jamen altså, altså, først og fremmest så, så har jeg jo været med i nogle kommunikationsprojekter, hvor formålet har været at formidle øh, det, der ske, er sket i Palæstina gennem de sidste mange år, med øh, øjenberetninger og fortællinger igennem de her artister. Og meget hurtigt så fandt de ud af, Øhm, nogle af de her folk, blandt andet øh, mine kammerater fra Palestinian Unit, Khaled og Ejman, øh, de fandt ret hurtigt ud af, at et er... Øh, øh, så han beskriver det meget godt, han siger, I love Danish people. In their eyes, they still have hope. They believe in freedom. Og øh, det sagde han jo, fordi at han øh, selv øh, blev jaget på flugt, efter han havde spillet en revolutionær rap-koncert, og øh, så blev han hævet ud i... Øh, i en lastbil og kørte ud et sted i og så troede han, han skulle henrette sig, skulle han så ikke. Han fik bare at vide, det skal du aldrig gøre igen. Og nu bor han så et øh, sted i Sverige, og øh, har det godt, og det er dejligt. Øhm, men når man så kommer til Danmark, og skal formidle det her, så har vi jo kun fået øh, den dækning, der har foregået på TV2, med, med nogle lidt slørede biler, nogle, øh, billeder, nogle billeder af nogle Og det vil sige, at hele de her fortællinger, som, som, som er så inhumane og så smertelige, var ikke nok noget, ikke bare noget vi skulle sådan redigere, når vi var ude og holde workshops, fordi at der var nogle af de her øh, unge elever, der syntes, det var hårdt. Det var også noget vores coaches som man måtte forberede på, fordi det var så øh, ufatteligt for dem, at, øh, at, at de her historier med bomber, familiemedlemmer, der er blevet henrettet, offentlige aflivninger, øh, forfølgelser alt det her. Og, øh, grund til, at jeg på det spørgsmål sådan her, det er bare fordi, at vi skal forstå, at, at når vi sidder her i det her studie, der godt nok er varmt, og jeg sveder lidt, men vi er ufattelig langt fra at opleve, den grundlæggende følelse af frygt, det er at blive øh, øh, født i et fængsel, som øh, mange af de palæstinenser, der vokser op i Palæstina, har det som. Og, øh, og det simpelthen er simpelthen noget det, som, som, som, som når det så skal formidles, så kan nogle gange være ord, være en svær måde at gøre det på. Fordi at hvordan beskriver man ligesom det her. Og der vil jeg bare gerne igen ændre en gode vand Khaled, som øh, en mand af, af stor visdom øh, og stortur ligesom mig selv, men som øh, på et tidspunkt fælder en tårer, første gang, han er i landet. Og jeg, jeg tænkte jo, vi, vi har snakket om, om familie og om, om, ja, om det at være, og bo i Gaza, så jeg tænkte, det var da meget naturligt. Jeg havde da også grædt lidt, men det viste sig, at han græd, fordi at det var første gang, at han så sne, og øh, det kan man jo sige, der er jo mange folk, der vokser op steder, hvor man ikke kan se sne, men han har aldrig troet, at han skulle komme ud fra Palæstina. Han har aldrig troet, at han skulle rejse ud af Gaza og komme til et sted, hvor man kunne se sne. Det er nok et eksempel på, igen, det her med, at når vi skal forstå, hvad det er, vi snakker om, at vi ikke, altså, vi snakker frihedsberøvelse i en uhørt grad og øh, mange af de andre ting, som Shaheen var inde på, og jeg tror, det er det, som i sidste ende gør, hvorfor at kunst kan være et rigtig effektivt middel. Det er fordi, at det som kunst kan være rigtig god til. Det er ikke altid godt til fakta, men det er rigtig godt til følelser. Og øh, det taber ind i den empatikanal, som øh, kan være en måde at skabe brug imellem på Det leder mig hen over i, øh, at vi skal til at høre den nummer igen nu her. Fedt, det har jeg håbet det. Det var, det var fantastisk lagt op. Jeg prøver at smage den hjem her. Vi skal høre Fri Palestina er honningbaner. Det er dig, der har taget det med, Shahin. Er det, det, det honningbarnar? Ja, jeg tror, det er honningbarnar. Hvor er Norsk er ikke så stærkt. Det er et Arbjørn. norsk punknummer, som jeg ville ønske, jeg havde lavet. Og det har den energi, jeg ville ønske, at folk havde, når man talte om ja. Palæstina og Israel. Så lad os få det på og skrulle det op, og så glæder vi Fantastisk. Den kommer her fra i Palæstina. Uh. Der var smæk på Det er det ja Det er, øh, det er virkelig et hårdt nummer Det er fedt Ja det kan jeg godt forstå Det er en fed energi At, at skulle gå ind i den øh, kamp med <laughs> ja. Pelle du snakkede før I forhold til det her med At vi har en dækning hos medierne Som siger en ting Og når man egentlig snakker med folk Der har haft det inde på livet Så oplever man noget andet Den gengse befolkning vil jo gerne have tillid Til at medierne giver dem det fulde overblik Vi har en statsstøttet virksomhed i DR1 osv Mhm hvor skal folk ellers gå hen for at få et værdigt indblik, eller et forstående indblik i det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Og øh, man kan sige, at i løbet af de sidste par år, så har vi jo Danmark øh, lagt mærke til, hvad der sker, hvis man bare går på internettet. Og så, øh, så kan man blive rigtig klog på øh, alle mulige ting, eller rigtig øh, uoplyst. Jeg er, er ikke, ser ikke mig selv som oplysesminister. Jeg er helt klart mere paters og følelsesmenneske. Men øh, jeg vil da anbefale som øh, som vi også har snakket om tidligere, at det her med at prøve at opsøge øh, medier og konferencer, bøger, forfattere, alt muligt, som ligesom prøver at indgå i dialog. Der er jo heldigvis øh, rigtig, rigtig, rigtig mange fede initiativer for ligesom at prøve at skabe en dialogbaseret diskussion omkring det her, i stedet for at man bare peger fingre og kaster med versaler. Øh, ja. Så det, det vil jeg da helt klart anbefale, og øh, jeg kan da godt plukke lidt ting, hvis det skulle være, men, men, øh, men jeg tænker også, at vi kommer til at snakke lidt, øh, lidt mere om nogle af de ting, jeg kender til, når vi hører noget mere om Moody og Pises for Palestine. Så jeg tror bare, at min, Jeg vil bare lægge op til at sådan prøve at opsøge nogle... Øh, Prøv at opsøge nogle dialogbaserede beretninger derfra, fra, øh, fra et lokalområde. Og hvis man ikke føler sig fuldt oplyst af det, så øh, har vi jo lige hørt et glimrende eksempel på, hvordan man kan skrive vreden ud til den norsk punktnummer om at fri Palæstina. Så øh, der er mange muligheder at føle sig oplyst på. Ja, og, og du, har, øh, du har studeret i studier sådan Det er rigtigt, ja. Og der er kildekritik, når man studerer på universitetet, Det er jo en stor del af det. ja. Hvordan, hvordan går man til det her, for at prøve på at være kildekritisk og øh, faktisk få et, øh, et større overblik over ting? Øh, jeg plejer at tjekke en håndfuld medier ud, øh, både på den ene og på den anden side af en konflikt, både når det gælder den her og alle mulige andre. Og jeg tror, at jeg synes, når det gælder udrigspolitik, er øh, at danske medier det afgørende lort. Øhm. Shahin sagde det først. <laughs> Udredstækning i Danmark er dårlig, synes jeg. Øhm, når det gælder... Den seneste konflikt, der har været, hvor Israel præventivt har, har bombet i Gaza, øh, var det især Al Jazeera, jeg brugte, som er et af de medier, der rent faktisk rapporterer inde fra Gaza og fra Vestbriden. Og Når de præventivt har bombet, hvad, hvad, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at uh, der snart er valgkamp i Israel. Uh, det betyder, at uh, præsidenten i Israel uh, til november skal vise, at han er stærk og klar på at slå hårdt ned. Så derfor mener man, at uh, de er præventivt bombede i Israel, for, uh, i Palæstina, undskyld, i Gaza, for at få ramt på en af lederne af den gruppe, der hedder Islamisk Jihad. Mm. Uh, og det gjorde jo, at de så svarede igen og øh, sendte missiler til Israel, hvoraf der ikke rigtig skete det store. Altså det er jo også at, at slå ud af luften, når det er den anden vej. Æ, Israel har en vanvittigt veludrustet her, og øh, et altså, systemer og et, et forsvar af den anden verden. Æm, så det er heller ikke, fordi det er en fær kamp. Øh, men så snart, at de bomber tilbage, eller sender missiler tilbage, så kan Israel skrue op for deres angreb. Og den her gang var det et såkaldt præventivt angreb, hvilket betyder, at de slog først. Mm. Øhm, og Al Jazeera rapporterer som sagt inde for Gaza. Det er ikke ret mange medier, der gør det, for det er svært at komme ind i Gaza, og det er heller ikke ret mange medier, tror jeg, der er sønder lidt interesseret i at have journalister derinde. Jeg tror, det er relativt øh, dyrt at have dem stående derinde og berette det samme igen og igen. Øh, men Al Jazeera prioriterer det, øh, og derfor er det et interessant medie i... Øh, i sådan nogle situationer, men jeg synes også, det er vigtigt at tjekke israelske medier ud for at se, hvordan bliver der talt om det i Israel. Haritz eller The Jerusalem Post, eller hvad ved jeg, for at se, hvordan er debatten i Israel. Og meget kunne tyde på, at den præsident, der er lige nu, eller det regering, der er lige nu i Israel, har brug for at cementere sig selv som værende klar til at slå hårdt ned, fordi de er blandt andet blevet kritiseret for, ikke at være klar på det. Og der er valg i øh, Israel i øh, efteråret. Er der en general diskurs ned i Israel omkring, at der skal blive slået hårdere ned på Palæstina? Eller hvordan? Hvad er deres normale mediedækning dernede? Fordi det er jo ligesom her i Danmark, så kan det være lidt kantet. Og så må Israel vel også have en eller anden kurs, de prøver på at lægge for dagen, eller er det er der også viden fra begge side der? Ja, altså sådan, Israel har jo relativt frie medier, så der er også øh, medier, der ligesom Ja, der, der er meget konservative medier, så er der mindre konservative medier, og, og efter I Israel er der en stor gruppe vælgere, som er meget, meget konservative, og øh, især mange af dem er besættere, altså øh, nybyggere, øh, især fra Amerika og Europa, som slår sig ned på øh, nyligt besat jord, og de er som regel enormt konservative. Og så er der jo... Øh, Folk, især i storbyerne, som ikke er specielt konservative, men det er bare ikke rigtig flertallet i Israel, der har været rigtig, rigtig mange år med især Benjamin Netanyahu, og noget kunne tyde på, at han står godt i forhold til et valg igen, og han er svært begejstret for at slå ned på Palæstina, når hans magt er troet, fordi der er opbakning til det i Israel. Og det ved den regering, der er i Israel nu, også godt, så hvis der kommer et valg i efteråret, de skal konkurrere mod netop Benjamin Netanyahu, så er det jo vigtigt at kunne pege tilbage på og sige, at vi har også været gode til at slå rigtig, rigtig hårdt ned på Palæstina. Klart. Hvordan reagerer befolkningen ligesom på det her, når der kommer et præventivt angreb? De må vel gå ud af staten og sige, at det er fordi, de har indsat mm. undskyldning. Mm. Øh, hvordan reagerer befolkningen dernede på de her ting her? Og, og hvad er undskyldningen? i det her øh, præventive angreb? Den officielle forklaring er, at islamisk jihad var i gang med at planlægge angreb inde i Israel. Og øh, om det er så rigtigt eller ej, det ved jeg jo ikke noget om. Øh, men det er den sædvanlige ting, der ligesom bliver hævet op af hatten, når Israel laver i gods øjne præventiv angreb. I forhold til, hvordan befolkningstemningen er i Israel, det er jo svært at svare på. Altså i de større byer er der er der både folk, der er imod konflikt og folk, der er for, men der er også en vis nervøsitet, så det er jo også en, en knap, man kan trykke på som politiker at sige vi bliver nødt til at slå først, så I ikke fik en i hovedet. Det er jo en smart måde at få folkestemningen i øh, sin egen favor. Ja. ja, det er nemt at kontrollere folk, når de er angstfulde i hvert fald. Hvad den, Altså, og, og det må vel også være svært, fordi der netop bliver slået så hårdt mod det, hvis nu man er anti eller man er antistat, så bliver, lyder det til, at der bliver slået hårdt ned på det. Mm, ja, altså, du har jo lov til at være imod øh, angrebene som israelsk borger. Øh, jeg tror, det er svært, fordi folkestemningen jo er... Der er en stemning i Israel af, at man skal forsvare sig selv mm. hele tiden. det er jo, det er jo se Israels selvfortælling er, at verden er imod dem, øh, fordi de er jøder, mm. og fordi de er en minoritet i verdenssamfundet. Og den selvfortælling dyrker Israel som samfund enormt mm. meget. Altså i, i folkeskolerne, der tager man til koncentrationslejre i Europa, og mm. skal ligesom virkelig svælge i følelserne af det her. Det er, en, altså, det er en klar del af Israels kollektiv opdragelse af deres statsborger. Så jeg kan sagtens forstå, at israelerne har det, som de har det, fordi det er selvfortællingen, og du går rundt blandt borgere, der har den samme oplevelse af verden, mm. som du har. Ja. Og der er også bare, altså netop når vi dukker ned i historisk perspektiv, er der jo også en masse sådan historiske katalysator til, hvorfor at... Øh, at der også er rigtig, rigtig mange jøder, der bor i Israel, som har den her oplevelse af altså smerte og forfulgthed i deres historik. Og det er jo også derfor, at det er sådan, at det jo ikke. Maja Shahina er jo ikke sat herinde for at sige, at det kun er palæstinenser, der bløder. Sådan fungerer det jo ikke. Men det er klart, at hvis man kan lave en retorik om, at man forsvarer sig ved at angribe, så, øh, så er man i hvert fald noget. Og, og jeg, vi, vi skal også bare lige et øjeblik lige svælge ved absurditeten i at bruge ordet præventivt angreb. Mm -hmm. øh, for i øh, er der jo. Øh, Øhm, nogle israel elsker over på den anden side af Atlanten, der kørte den samme strategi for en 20 år siden og, og før og senere og efter, at det her med at bruge præventivt øh, angreb, som om, at, at det at vi kan forsvare os ved at slå nogle andre ihjel. Og, øh, der peger ja. du på USA lige nu. Og, ja, ja. Og, og, og ting, <laughs> ja, ja. Der ja. Ja, ja. Og foregår. Ja, ja. Og foregår, ja. En vigtig ting i forhold til det her med, med selvfortællingen og, og offerkortet er, at det ligesom er blevet statens selvfortælling, for man skal også huske på, at mange af de bosættere, de fleste af de bosættere, der lige nu flytter ind på de nye steder i Vestbreden, der bliver taget, er ikke forfulgte europæiske jøder, som har oplevet 2. verdenskrig. Langt de fleste af dem er amerikanske jøder. Hmm. Øhm, det er en ret vigtig detalje, ja. at, at det offerkort er fornuftigt at hæve frem, hvis man skal argumentere for Israels sag, men når man kigger det efter i sømmene, så er rigtig meget af det af helt andre årsager. Og når man er ved den snak, så er det jo også vigtigt at tale om, at der er rigtig mange evangelister i USA, som jo har en drøm om, at... Øh, The Holy Land. Ja, præcis, at når jøderne har fået det hellige land tilbage, så kommer dommedag. Og hvis man tror på, at det er der, man skal i paradis, og man øh, ligesom kan gå ned og stemme efter det... Det er ret uhyggeligt i forhold til det, vi talte om tidligere, hvor meget den hellige bog stadig fylder i samtalen om det her. Det synes jeg er absurd, at vi i det, vi selv synes er et oplyst land som Danmark, tager for gode varer, at vi taler om det på den måde, at der er voksne mennesker, der tror på det, og at vi tager det alvorligt. Okay, I kunne huske, hvor, øh, spørgsmålet er startet <laughs> hende. <laughs> ja, men, det her, men det sluttede æ, det æ, helt et <laughs> rigtigt sted. Det gjorde det bestemt. Nu skal vi til at høre et nummer i radioavisen, som du har lavet, hende. Det hedder Folk er så glade. Har du lyst til at slå et slag for den, inden vi øh, hopper til? Ja, det kan jeg sagtens. Det er produceret af min makker uh, Kilopeter, ja. tror jeg han hedder for tiden. Peter Pa. Uh, nu om dagen, tror jeg. Okay, jeg klar. Det er så moderne med egne navne. Øh, jeg, jeg tror, der har skiftet tilbage. Det er ikke det vigtige. Han har i hvert fald produceret nummer og... Øhm, det er inspireret af den harme, øh, jeg i hvert fald øh, kan føle til tider, når man taler om, om det her. Og øh, er egentlig også inspireret af min tur dertil, Og et sample, vi fandt fra den gang den danske venstrefløj synes at det var Israel, der havde fat i den lange ende. Stina, ved ikke hvad det ligner Rige mænd der griner, testet kristmaskiner Penge i det, fucking gode penge i det Testet i kamp, ja de har været længe i det Håndgranat, molotov, torgas i skolegården Ligner en genudsendelse og holocaust Sorte form, de født ind i konflikten Bogenbranchen, ved der er gang i butikken Stop fod folket, skud i Israel, vokser som en kraftknude Fuck religion, det vi ser er en magtkamp En grusom hævn fra et brandbarn Europa eksporterede deres dårlige minder Så nu der er gang i borgerkrigen i Palestina Deres arabiske brødre, de vendte dem Ryggen var til sal for penge penge af lykken, de blev efterladt Med sten og slange sammen med mønstre Har vi set langs andre kyster Vest-Sahara, svanger De blev skubbet til side, pænke varmer Retfærdighed døde, da våben blev opfundet Nu de lukket inden de slaver De slaven kravet på land Ind med modermælken, kaster brænde På bålet på skolebænk Helikoptermissiler mod sten i hans hånd de kommer, de smiler til tvinger med vold De voldtager de bier der sind så kold De stormer familier, bekriger hans vold Der børn bag tremmer. Det er ikke antisemitisme At berører det, der mangler At blive talt om Tagshed dræber millioner Stabler kanoner Og skaber stille zoner Barndoms hjem Løv til spøgelsesby Og civilisationens vugge Føles forstyrret af kyniske dyr Der sygeligt forsøger At forvandle en befolkning Til forsøgsdyr Puster så op med store brød i ryggen som en lille hund, der gør store ord i skyggen Israel er forkælet og USA betaler eksporterer våben, jo en selig mængder krokodil tår, og tårer offer kort og uppercut nok er nok, de knokler hårdt, så folk er fuck kriststrømmer, brager, stridsøgsen, rasler laver, palaver, pengegriske præster politikere, der lever, afstumpet på gaden folkemasse, raser, bagbundet af had uh. Det tager imperialisme, Gud gav dem landet Nu vil de bevise det Udryd de andre, andenrangsborger Barnemartyr, andedammekoger Anne koger. 18 år er shower for pattedbarn til borgere I nat kampen over, når alle andre sover Bomberne daler, det er kart for ovner Natalarmen brager, de kaster, brænder og sover pa Palæstina er permanent buet inden Og i Danmark er vi glade og blinde Fænger, I ja, ja. Ja. Yeah. Velkommen tilbage, React, med noget på spil, 24-7, Shahin og Pelle i studiet. Tak fordi I stadig er med. Så Det er dejligt. Uh, jeg er også her stadig, <laughs> og uh, vores dejlige producer er også stadig i studiet, så vi kan optage en del. Det er dejligt. Vi har snakket lidt om øh, den mediedækning Danmark har. Vi har snakket lidt om, øh, øh, hvordan den gængse befolkning kan få en bredere forståelse eller en bredere øh, idé om, hvad der egentlig foregår i Palestine øh, og Israel og den konflikt, som der foregår der. Vi skal til at videre nu her og øh, høre Moody snakke om Pieces of Palestine, som du også har været en del af, Pelle. Det bliver rigtig spændende. Det skal vi til at have her. Mutti. Hej Mudi. Hej. Først og fremmest tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet i dag. Jamen selvfølgelig tak, fordi I, uh, I tænkte på at få mig med og få projektet med. Jeg tænker, øh, om du ikke har lyst til at starte ud med øh, lige at præsentere dig selv, hvad du laver og hvem du er? Jo, jeg hedder Max Mutti Ismail, bliver kaldt Mutti. Jeg er PT-frivillig ved VAT uh, Politics har været ansat som projektleder. Og er ved at øh, skrive den afsluttende rapport på, på projektet Pieces for Palestine, som, øh, som jeg blandt andet har været med til at køre øh, de sidste øh, par år. Lidt forsinket af alt corona og, og verdenssituationen. Mm. Og netop Pieces for Palestine ved jeg, der bliver talt lidt om i, i programmet af vores andre gæster. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad Pieces for Palestine egentlig er for et projekt? Klar. Pieces for Palestine er et projekt, som SISU har støttet med midler. Et projekt, der har ambitionen om at oplyse og engagere flere unge herhjemme i at indgå i Palæstina-Israel-debatten. Det oplysende led af projektet tog form i, form, tog form i, i fire sessioner, som en med at være online. Uh, vi skulle have haft fem, uh, men, men fire sessioner blev det til. Den første den handlede om uh, rødder og symboler. Uh, session, session nummer to handlede om sionismen. Tredje session handlede om uh, nakvaren, fordrivelsen af palæstinenserne. Den fjerde session kom til at handle om uh, den rolle, som verdenssamfundet har spillet i forhold til planer og uh, fredsaftaler osv. Og, og og så var det meningen, at den femte session skulle handle om solidaritetsbevægelser og aktivisme. Men den blev rykket. Så det var, det var det oplysende, den oplysende del af projektet, som, som skulle give de unge deltagere det, de havde brug for rent faktuelt til at indgå i debatten. Og så er så det jo Rap Politics Den af at, at give unge... De værktøjer, de skal bruge til at indgå på, på egne præmisser med udgangspunkt i hiphop-værktøjskastens, hvad enten det er dans eller street art, spoken words eller rap. Og der havde vi fokus på, på to led, eller to kreative spor. Det ene det var, det var rap, og det andet det var øh, street art. Street Studies, vores samarbejdspartner, havde udformet et, et format, skal jeg bare format, hvor unge så kunne, kunne tegne på prins af, af den mur, som øh, Israel har, har bygget op. rap øh, har så været øh, faciliteret af, af Rap Politics' øh, af egne rap-coaches. Så jeg tænker, at der, der er en del af det, som er at informere og ligesom videregive noget viden, men også at give nogle værktøjer. Øh, lyder det i hvert fald som om, Øhm, og det får mig til at tænke, hvordan er det blevet sådan, at du, at du sidder og gør det her arbejde? Har du nogle personlige erfaringer, eller hvad er det, der ligesom motiverer dig til øh, at at gøre det her arbejde? Ja, det nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg selv har palæstinensiske rødder. Ja. Så selvfølgelig har jeg på den front en aktie i projektet. Men projektet er faktisk til ved, at Marie, som som var bogholder øh, i Repolitics øh, på det tidspunkt, kom med det forslag om, at vi skulle, øh, vi skulle søge midler hos SISO til, til et palæstina-projekt, og så gik ind og jeg sammen om at skrive en ansøgning og, og startede projektet sammen. Det er jo så trist, at, at der, der er mange grunde at pege på til, hvorfor man skulle køre sådan med et projekt, og selv under projektforløbet har der været flere. Øh, Ja, de, det bliver kaldt eskaleringer i, øh, i, i danske medier. Andre vil måske bare kalde det bombardementer og etnisk udrensninger. Og, øh, og lignende en fredsaftale, eller forsøg på en fredsaftale, er der også kommet med, med Trumps øh, Peace for Prosperity, Deal of the Century. Også, så så der, der, der, der, det er det, desværre, vil jeg sige, var et levende projekt i forhold til at skulle forholde sig til, øh, til, til, til hvad status. Er og var. Og, og ret belejligt, kan man så sige, vi fik tre beats af en producer i, i Palæstina, i, i, i Jerusalem, i nabolaget Sheikh Zahra. Og kort efter vi fik de her beats, så, så, startede, så var der en af de her eskaleringer, hvor Israel forsøgte at fordrive palæstinenser i Sheikh Zahra, dem ud af deres egne hjem. Vil du ikke fortælle mere om de metoder, som, som der bliver brugt for ligesom at udtrykke øhm, øhm, dele af den her konflikt igennem projektet? Jo, som sagt, så, så er det, op, det er den oplysende del, som... som som skal, som skal give nogle fakta på plads, så en historisk politisk øh, præsenterer aktørerne og øh, det berører Men så er der også workshops. Så har der også været workshops, der, der har nogle metodiske værktøjer til hvordan de unge kunne, kunne skrive deres egen rim eller tegne deres egen tegninger. Og det det har rent praktisk og det fungeret på på den måde, at øh, at de er blevet introduceret til, til forskellige discipliner øh, inden for rappen. og så har der været forskellige øvelser og så værksteder. Andre gange, nu har vi afviklet forskellige workshops, andre gange så, så er deltagerne blevet opfordret til at dukke op med, med skrevne rim, og så er de blevet hjulpet af en coach til at øh, færdiggøre dem eller få dem øh, finpudset. Og hvad mener du så egentlig, at den her proces, altså det her med øh, at skrive rim, at tegne og de her forskellige øvelser, giver dem, som der er deltagende på et personligt plan, men også hvad bidrager det til i, i samfundet? Jamen, deltagerne oplever, oplever for, forhåbentlig, at de, øh, der er andre måder at øh, give sit ord med, end at skulle skrive en... Øh, et læserbrev eller andet, som kan virke lidt støttet og lidt kedeligt for, for nogen, og som, som måske ikke appellerer til den målgruppe, som man selv vil ud til, og som man selv ser sig som en, en del af. Hmm. Æm, så forhåbentlig har, de, har, har deltagerne, og det tænker jeg helt bestemt, de har de, der ikke var øvet allerede. Forhåbentlig har de oplevet, at der er en måde at, at udtrykke sig politisk på, uden at det skal være et af de her traditionelle kanaler, som, øh, som måske kan virke besværligt at, at komme i gang med. Mm. Altså det rækker i hvert fald ret bredt i forhold til, at, at det er vel hovedsageligt øh, rap og tekst på den måde, men også det, at man kan, man kan tegne og udtrykke sig på mange forskellige måder. tænker, jeg, det, det rammer ret bredt i forhold til, hvilke kunstneriske stilarter, man har lyst til at, at, at udfolde sig i. Og hvis nu man så sidder og, og rigtig gerne vil prøve kræfter med, det kunne være rap eller, eller andet kunst, hvor man har lyst til at ytre, som det kunne være det her emne øh, i forhold til Palæstina, men også andre øh, sårbare emner. Øh, skal der så noget bestemt til, hvordan kommer man ligesom i gang med at, at komme ud med nogle af de her øh, refleksioner, følelser og erfaringer? Jeg vil, jeg vil sige, at det, det første, der skal til, det er selv sagt, at, at man har noget på hjertet, en følelse, en frustration, en, en holdning, man vil ud med, men den, den tænker jeg, der allerede er plads. Så, så går spørgsmålet så på, jamen, hvad, hvad skal der så til for at for få formuleret et skriv, eller, en, eller for at få en tegning, så man kan kommunikere den her bekymring, den her utilfredshed eller idé ud til, til resten af verden. Jeg skal svare på hvad man som lytter at det her program skal gøre hvis man sidder og tænker at man gerne vil prøve kræfter med det så, så vil jeg opfordre til at besøge politics.org. Derudover så kan man hvis det, hvis det er det Palæstina pieces for Palestine, man vil indgå i så, så vil jeg opfordre til at besøge p4p.dk og, og registrere sig den vej igen. her vil man her, her igen vil man kunne kunne se både de den en workshop, man, man kan deltage i hjemmefra, øh, men, men også få mulighed for at indsende og øh, deltage i en øh, i, cipher. Mm. Og sådan i forhold til Pieces for Palestine, er der så nogle bestemte formål? Altså hvad, hvad, er, hvad er visionen for, hvad det er, at det her projekt skal kunne byde på? Om det er på lokal plan, eller hvordan, hvordan I ligesom har forestillet jer, at, øh, at det arbejde skal have? indflydelse for unge mennesker i Danmark? Mm, nu var det i, uh, Sisu's SISU's vi uh, der støttede projektet, så fokuset har været på at engagere unge herhjemme i Danmark, i at indgå, og det kan jo så indgå i debatten, og det kan jo så være lokalt. Enten opstiller man en installation, i det nabolag, man, man er i, i en klub, man kommer i, eller også så skriver man et rim på dansk, men det kunne jo også godt være, være engelsk, man skriver på, hvor, hvor igen man så kan kommunikere med, med, med en større målgruppe, og vælger man at tegne, så er det jo sprogneutralt. Når det er sagt, så har vi også samarbejdet med en søsterorganisation i Palæstina, og, og projektet har fået, har fået opbakning fra mere eller mindre etablerede rappere i, øh, i mange deler af verden øh, Jordan og Sverige, øh, Ecuador, øh, Libanon, Spanien og Palestina og USA også. Det jeg, det, jeg kommer til at tænke, det er, at altså, det kan jo være meget svært at, at kunne måle på, hvornår man er nået frem til, til det, der kan være ens formål eller, eller vision, kan man også kalde det. Men det kan jo være i, i form af feedback, eller ligesom du siger, altså, at, at det spreder jeg ud over... Øh, mange landegrænser, men hvor vil du sige, at de er nu i forhold til de grænser, som I ønsker at rykke? Jamen, vi, vi havde jo sådan nævnt så, så var tanken at engagere flere unge herhjemme, øh, i at øh, give deres stemme med øh, en sang alene, eller et vers alene vil ikke, vil ikke ændre verden, så vi, vi håber på at, at, at kunne bruge noget af det materiale, vi har, vi har fået til at, til at kunne få sat et, et pres på for politisk forandring, øh, forhåbentlig. Nu, kører, nu, får, nu har projektet fået et efterliv, og det svarer måske på, hvorvidt vi opfatter projektet som en succes, vi har. De, de kriterier, vi har opsat for, hvorvidt projektet skulle være en succes, har vi, har vi nået. Et af kriterierne var godt nok, at vi skulle lave længste rap meget ambitiøst, 24 timer øh, minimum skulle det være. Mm. Der er vi ikke, men i forhold til at nå ud til det antal unge og få afviklet de workshop, vi skulle. Og, og hvis man kigger på antal øh, lytter, vi har haft, og, og hvad vi har haft af views og feedback generelt, så har det absolut været en succes. Øh, men, men den største succes må være, at øh, projektet har fået opbakning til, at det, det kan få et efterliv øh, drevet frivilligt, men, men måske kommer der en verdens længste rap på, på et tidspunkt. Det vil vi i hvert fald glæde os rigtig, rigtig meget til. Jeg ved i hvert fald, at jeg ikke kun taler for mig selv, når jeg siger, at jeg ved, at I gør et rigtig godt stykke arbejde. Tak for din tid. Jamen, jeg vil tak for, for jeres tid. Det er fedt, at I gad at tænke os med. Absolut. Her havde vi Mutti, der fortalte om pieces for Palestine og det efterliv. Det kommer til at have nu her. Mm -hmm og han snakker om verdenslængste rap, der blev ja. lidt kortere end verdenslængste, men som du har været inde over, Pelle. Har du men, lyst til at introducere den her? Meget gerne, meget gerne. Altså Mudi, nu snakker han jo selv om, at det er vigtigt, at man skal have noget på hjerte, og det må man da sige, han har. Så Mudi, han ringede mig op for et par år siden og sagde, Pelle, hvad skal jeg gøre? Mit hjerte bløder fra Palæstina, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede verdenslængste rap. Og... Øhm Moody, øh, som jeg lytter lige, han er en meget driftig og øh, teknikbegavet person, så øh, han fik sat øh, nogle formularer op, hvor man ligesom kunne indsende filer øh, fra hele verden, og det er faktisk også det, han refererer til i interviewet, I lige har hørt. Og øh, derved så fik vi ligesom nogle, øh, nogle vers ind til den her Palæstina, Pieces for Palestine, One World Cypher. Og øh, de vers, der så blev sat sammen øh, Benjamin You Want It fra Affiliated og øh, vi har så simpelthen lavet den her øh, cypher til jer med deltagere fra øh, ja, alle mulige steder øh, Egypten, Sverige Palæstina og øh, den glæder der bare til at høre. ah, yeah. uh, What det kan være tro, flytter bjerg, det er måske utopi Vi råber stop, når den konflikt, men det er let nok at sige Vi mister hovedet i empati, når vi befinder os i krig vi dyrker illusioner, så den virkelighed går os forbi Vi lever i en verden, hvor den tunge industri Trækker korte, rykker grænser, putter mennesker i maskinen Benytter artilleri, det er ikke en fantasi Befri Palæstina fra den lås, der ligger i Tingene har det med at blive forbundet og sammenhænglet Men dybt i kerne, er det ikke så indviklet Hvor længe skal vi have hinanden, hvor kan vi lære det En motherfuckers en, No peace in the regions, I need to leave. No two states, one state's my Palestine. No peace in the regions, I understand to leave. No two states, one state my Palestine. Calling out for the night. We'll da den jord blev Råder Rødder stikker dybere end demokrati og fred Nye generationer helt indgruet i vrede Vejen til helvede gennem bordet med had Børnene skriver hilster med pensterne på missiler Det starter helt uskyldigt før det ender i ruiner Når menneskeheden svigter bliver frihedskæmpe terrorister Og tidligere forældre står med lige til små kister Fri palæstina og resten der er pinsler Alt for mange kister er fanget i paradigmer Det er de det viser Max magt spiller gashimer Hvor heller, er de blinker den samme sang i årtier Science evil penalties and all my friends into refugees Palestinians have the right. So tell me why we leave their ass behind While the tears of long turn to battle cries F 35 lights ignited dark nights on the golden half moves used stood bombs beyond Babylon That's the hard truth Holy folks if y'all do what y'all never do y'all never do bombs and bullets kids all scream. The empathy you lost. We gain for that ye. Putting distant cousins through some tough times. Painting guys are wet with your own bloodline. Your media tried to blur. It. We've seen enough die. With your territory expanding terrorism. You're the enemy. Your ancestors had to flee from. Crystal night. Victims try to shatter dreams. So our favorite phrase remains the same. We've got fallacy. Aye. Find mig med i sejfer Bæs snart af, ender skidt og fejler Se Tivoli, med så smidt hejler Det er lidt hen, tit at mennesker smidt i lejre Glemmer ikke, hvor mange civile er dræbt I krigen og magt, hvor de rige Tænker lidt, at Palæstina er træt Af zionister, racister Please bare ti og klap i takt Ej hey, jo, det er ikke etisk Israel-kritikere, stemtes antisemitisk Vi er antisionister, men det er ikke genetisk Så gud og krig i sammensætning Ja, det er blasfemisk, prinsetisk De svømmer i en synd flod Uetisk, de hænger i en tynd tråd Palæstina skal da have deres egen møndfod Vi deler alle sammen rødt blod No peace in the regions Ianis need to leave no two states one state ma Palestine No peace in the regions Ianis need to leave no two states one state ma Palestine calling out for the money. for Palestine on it for my friends yeah thanks for the word the math is real Israel blaming my friends for start and kill the stories I hear is chills in about bad like Ben but we at it again getting out with a pen we back up, stadium cranium full of peace and love let it fly don't, don't, don't shoot the dove cause when push comes to shove and the rope be hard on guard try we wish on a star A long time since I saw the lens, it's in my mind and still I understand that I'm a man and I know what's wrong and right. I got a chance to get the word out, word life, injustice, pain point crushed it, but I think it's enough of it. I trust my friends when they say stop it, stop it. It's been a lot of injustice. <sighs> Repolitics, priser for Palestine, world safe, let's go En livstid i krigstid kan ikke beskrives på 16 linjer. Så vi er skabt et team, der har timer og bare stereime Og Opkryds folket ingen tid til lampefeber, for vi må skifte paradigmer og racers regimer. Mine tanker tripper, når palæstinenser behandler os som parasitter, som om de samme ligner. Disse mange principper til det, så skabte britter. Så indtil Israel sitter med, der det at være samariter. Da Tue sagde, han på en stat, hvor gælder Ser det sådan ud hvad dag for en palæstinans folk i ubehag, et helt land i lænker Der er ikke noget, de kan ændre Mod USA og venner, og i et år uh, Har verden levet i en pandemi Men en livstid, der Palæstin været i krig Så det slup med apatien Vi er ikke fri, for vi alle er fri Vi er fald af sten, sten hvad rimer på Palæstina? Massakre som Hiroshima De slagter min slags I stakke som stakler og snakker om frygt og klima. Fortæl mig, hvad rimer på besættelsesmagt? Hvad med og vestningen? Paktisk styr gav sig som et fængsel Palæstinenser indebragt Og det er så nemt med dem, der nægter at lade sig knække dem Stempler vi som trusler mod samfundet Styr dem mod afgrunden Kalder dem terrorister, men på hvilken baggrund Jeg søger logikken i politikken De fører og hører replikken om Hvorfor de lader mennesker i stikken kom problematikken trænger ind i mit øre Se, de dræber hjælpeløse børn Og siger, de forsvarer sig Hør, det er ikke bare mig Men boycott rimer på Stop Israel's Apartheid Apartheid vi er nu, der er ude, der er altså kærlighed. Vi dem i shahedi binar i sila. Fra floden til havet, from the river to the sea. Det palestina før det blev en vestlig koloni. Man bare kunne give væk og de smæk, som var det en ret. Mit hjerte banker for det folkefærdige. Bare vil have dræbt for gaser til vestbreden. Kigger du mund væk fra balladen, eller så af historien, nok med os på gaden imod at et Etnisk udrækning og besættelse. En dag bliver Palæstina fri og fuck, det bliver en sø Og børn lever bange. Børn bliver taget til fange. Børn, de burde ne, børn burde synge sang. En stå ved checkpoint. Det, der løber med sider, der siger ned. Om det tager hele livet, bliver vi bedre og Fri Palæstina. Fork en fri Palæstina. Spørg med det, Frederiksen. Hvad folk kun egentlig synes, at det ligner. Jeg giver en folk for vacciner. Hvis de køber for støtter du Israel, så er du ikke min statsminister. Velkommen tilbage efter verdens længste rap det i hvert fald et langt <laughs> nummer. Vanvittigt nummer også. Vild bars, meget information der bliver smidt ud i luften. Pelle, hvem var med på det her track Jamen øh, der kommer nu en øh, lang liste I kan se det sådan lidt som en kunstnerisk udgave Og en vejrudsigt øh, Vi var jo lidt rundt omkring i verden Og havde nogle forskellige folk med Som jeg også nævnte før vi hørte nummeret Og øh, de folk vi har med er Rapperen MT Yuka fra Ægypten øh, Bintquits øh, Panestinensis street artist Vi har Spontan Vi har Maroon som har været med på en af de her pieces For paddestang workshops Den altid farverige Rune rim. Vi har rapper KC fra Sverige så har vi undertegnet, som også lige havde et enkelt vers. Øh, selvfølgelig vores øh, navnkyndige mudi, som også lige var inde og spøgte et rigtig langt lækkert vers. Og så havde vi ikke mindst Sangane også. Øh, og hele herligheden, begge beats, er produceret af den producer, der hedder Isa Rahabi, som er øh, iboende i Gaza. Fedt. Det er bestemt en måde, som man kan tage aktiv stilling til konflikten. Havde, ja. som der foregår, og det er det, vi skal til at snakke lidt om nu her i forlængelse, af det Moody også har gjort med Pieces for Palestine, hvordan øh, det her projekt det var skabt i, i i sammenslutning med Repolitics, eller hvordan... Ja, ja, ja. det var ja. et Repolitics-projekt med forskellige partnere og finansielle øh, støtter ikke? Ja, og, og Moody, han snakker om et efterliv for det her projekt. Hva, hva, hvornår sluttede Pieces for Palestine? Ja, så, øh, så man kan sige... Øh, Projektet sluttede øh, øh, officielt i foråret, øhm, men, øh, og jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg må offentliggøre det her, men, men man kan sige, at kampen mod øh, overmagten slutter aldrig, og øh, det som øh, Moody også plokker, hvis man går ind på p4p.dk, øh, der vil du også kunne øh, læse lidt mere omkring En Cipher Part 2, som... Øh, Uh, I skrivende stund tror jeg faktisk Måske stadigvæk, man kan nå at være med på Jeg har lyttet til noget af det uh, Det er fuldstændig vanvittigt Og uh, jeg tror faktisk at der er måske En i studiet, der har et vers med på uh, Som ikke er mig uh, Så so det vil jeg da bare sige uh, Igen, plug 4 p4p.dk Gå ind og tjek det ud uh, Og uh, Ja, skud ud til, til alle de seje folk, som, som, uh, som var gået sammen På det her nummer Og ligesom prøver at lave et en, øhm, en manifestation, fordi at det, altså, verdens længste rapnummer, det skal vi nok få samlet på et tidspunkt, men øh, indtil da, så det her med at, at gå i dialog, og gå fuldt på barrikaderne, i hvert fald på bånd, er rigtig fedt. Hvis der også kommer en part 3 og part 4, så kan det være, at vi når hen vi til verdens længste yeah. rap på et tidspunkt, yeah. samler uh, det hele sammen. Oh. Det er jo en, en mega fed måde at tage aktiv stilling til det, der foregår. Hvis nu man som ung person i dag skal have noget mere information, så kan man gå på Al Jazeera, der er en masse forskellige nyhedskanaler. Efter man har fået noget information om det, der faktisk foregår, hvordan kan man så komme videre? Altså, jeg synes jo meget, at det her med kunstneriske udtryk handler rigtig meget også om, om det her med at finde noget, man kan spejle sig i. Altså, jeg synes, der er rigtig meget, man snakker til om rollemodeller, men jeg synes bare i hvert fald, at noget med at finde noget med relaterbart, man ligesom kan, kan spejle sig i. Så det vil sige, at hvis man har noget på hjertet, som Mudi siger, øh, og man har en eller anden øh, udtryksform, man interesserer sig for, hvad end det er øh, det skrevne ord, det talt ord eller street art osv., så øh, er det jo at bruge det. Altså du behøver jo ikke at gå ind i en øh, specifik pro palestina sammenhæng for at kunne være... Øh, aktivistisk i din kunst. Tværtimod er det faktisk rigtig fedt at gøre øh, i alle mulige andre sammenhænge fordi du så snakker til folk, som ikke nødvendigvis kender til dine perspektiver. Så, så det vil jeg da helt sikkert sådan agitere for, at man gør. Og jeg, en af de ting, som jeg havde tænkt på at tage med i dag, men som desværre øh, er ikke helt noget det er det her nummer, som øh, altså, hvor gik fuldstændig viralt på øh, TikTok, Instagram og hvor alle de andre unge young bucks nu hænger øh, med en gut, der hedder MC Abdul, som er en øh, 12-årig øh, kæt fra Palæstina. Og det, hvis man ligesom er ung og frustreret og tænker sådan, det han er han jo faktisk, han er jo barn faktisk, ikke? så hvis man ligesom sådan, det er måske lidt voldsomt for, for danske børn, men, men det der er i hvert fald et konkret eksempel på, hvordan at unge mennesker besidder også de her tanker og følelser og forfærdigheder, som vi har siddet og diskuteret i det her program, og en konstruktiv måde at kanalisere det på, er der der er at noget musik ud af det. Og det der er et eksempel på, at, hvordan, at, at hvis man spejle sig i noget, gå ud og gør det, og så, øh, så, så, så vide, at der er, er masser af åndsfællesskaber. Det har jeg i hvert fald fundet, igennem det her med at være aktivistisk i sin musik. Hmm. Ja, så hvis man brænder faktisk for, for at gøre en forskel, så skal man måske også springe ud i det. H Hvordan tager man det skridt? Ja, jeg tror, at først og fremmest så handler det om, hvad det er for en forskel, man gerne vil gøre, hvis vi taler i forhold til at støtte Palæstina. Altså, øh, så er det vel noget med at, at tage stilling i sin, i, i sin hverdag, Øh, lad så til Tel Aviv på din næste ferie. Øh, tjek, hvor din dadel, der kommer frem. Øh, vælg noget andet end SodaStream. Altså tjek ud... Hvis det er fordi, du gerne vil gøre noget aktivt for at støtte palæstinenserne, så er Boycott Israel øh, tænk et sted, hvor du kan gøre noget i din hverdag, som ikke er svært. Altså mm. du kan godt øh, vælge en vin, der ikke er fra Israel. Mm. Eller en pakke dadler, der ikke er fra Israel. Men så tror jeg også, at tage snakken. Altså der er forskel på... Antisionisme og antisemitisme. Der er forskel på at være imod Israel og være imod jøder. Men også det her, vi talte om, i forhold til, at, at det bliver talt om at være kontroversielt emne. Og det tror jeg, vi kan tale os ud af, at det skal være kontroversielt, hvis man ikke er bange for at tage snakken om der ikke er bange mm. for at sige sin, sin holdning til det. Det behøver ikke at være kontroversielt. Det er kontroversielt, fordi folk ikke kan lide, at der er dårlig stemning. Ja. Øh, men, men nogle gange er dårlig stemning måske det rigtige vand. Men det er jo også en sårbarhed og en, en kontakt, altså en konfliktskyhed, som jo også er noget det, jeg nævnt før, i forhold til, at når tingene skal pakkes ind, eller sådan. Det er jo også fordi, at, øh, at jeg i hvert fald, øh, der hvor jeg kommer fra, ikke er bekendt med, altså, øh, altså jeg er opvokset i Randers, den største konflikt, jeg har haft, det er, hvilken speed forhandler man skulle til. Altså, du ved, der er, ikke, der er rigtig meget i det her, som, som, er ind, som er nedarvet og indgroet, og som er betændt af helvede til, og øh, som Shahin siger, så, så er, er det ikke at være bange for at, at åbne op for noget sårbær, der er en start. Men hvis det her også skal være en, hvad kan man sige, en, øh, en øjenåbner for folk, der godt kunne tænke sig at være øh, altern altså en alternativ måde at være politisk aktiv på, så er øh, Moody's øh, tilbagevendende. Øh, prøv at beskriv det, du har på hjerte på en, øh, en måde, der virker ærlig og vedkommende for dig. Og hvis du, uanset hvilken for kunstnerisk form, du så især, sætter det ind i, så skal det nok have en eller anden form for øh, kunstnerisk eller politisk værdi. Spændende. Jeg, jeg tror, at det, som jeg sidder og tænker på, og som også ligger mig på hjertet, det er det her med, at, at det her med faktisk at faktisk gå ud og gøre det, altså det er fra 0 til 100 lige pludselig at sætte sig i den dårlige stemning, hvis man ikke har været vant til det. Hvis nu man ofte har været konfliktsky, måske eller andre ting, så det er jo ikke noget, man bare springer ud i. Nej, men du kan jo starte med at gå udenom for eksempel israelske varer. Hvis det, hvis det er fordi, du tænker, at øh, du gerne vil gøre noget for Palæstina, hvis du tænker, at det øh, er Israel, der har fattet i en lang ende, så, øh, så er det jo en anden sag, men, men det er jo ikke noget, du behøver at råbe højt om, at du ikke vil spise øh, King Solomon-dadler. Øh, ja, okay. Altså, det, du kan jo godt tage valg i din hverdag, som ikke er svært for dig, og... Når du så føler dig klar til det, kan du jo springe ud i det og... Øhm, og så tag til ja, nogle demonstrationer, hvis du savner et fællesskab, hvor det, altså, mm. det er jo det. Altså, nu snakkede vi før, at der er rigtig mange unge, unge fællesskaber, som, hvor man ligesom kan udfolde sig i. Men, men i hvert fald for mit eget vedkommende startede min egen sådan, aktivistiske drift, der også bare er at være til nogle demoer og høre noget musik eller honningborner og, og bare... Øh, øh, acceptere en vred energi, fordi at vrede er ikke nødvendigvis farligt. Det eksisterer i os alle sammen, og der er rigtig mange ting, mange mennesker er fuldstændig berettet til at være vrede om. Og det her er sgu en af dem. Så ja. ja så find Mere fællesskab. norsk punk. <laughs> Undskyld, hvad sagde du? Det var i hvert fald positivt indstillet, det punk. Det kunne man da i hvert fald... Mm. Eller positivt indstillet over for vrede. Det var som mm. om, de klamede den, ikke? Mm -hmm. Ja, så, så man skal i hvert fald finde nogle fællesskaber, hvor der er plads til at snakke om det. Man kan starte med at finde information om sin varer. Hvor gør man det hen? Det kan du google dig frem til. Ja. Okay. Israeli products. Og så ved jeg at Israel også eksisterer i, uh, i Danmark. Ja. Øhm, og jeg tænker ikke, at du behøver at finde et fællesskab, hvor du kan tale om det. Altså, jeg tror også, det handler om at tale om det uden for sit Præcis. fællesskab. Det er der, at det for alvor er, er kontroversielt. Altså... Ja. Hvis du bare mødes med dine venner, der er, der er enige om, at øh, Mellemøstens eneste demokrati i en absolut ikke er et demokratisk samfund, Nej. så sidder jeg jo bare og klapper hinanden på ryggen. Ja. Øh, jeg tror, og det er ikke fordi, at man behøver at være vred hver gang, man tager debatten, men jeg synes ikke, man behøver at være bange for at tage debatten. Og så, så det her med, at vi snakker også om at opbygge politisk mod, altså så, ligesom at jeg også sagde sådan, ja, det er jo fint, at man kan opsøge nogle fællesskaber, hvor man kan dyrke noget den her interesse inden for det, men det Shahin siger jo egentlig også det samme, som jeg sagde før, at, at hvis du har brug for et talsæt det her, så er det jo klart vigtigere at indgå mm. i dialog med nogen, der ikke en til en repræsenterer det samme meningsfelt, som du selv gør. Så bliver det i hvert fald meget enfaciteret snak. Og det er fint, men vi må godt, øh, vi, vi må godt øh, øh, gå til hinanden og diskutere det her. Øh, og det kan vi godt, og det synes jeg også er en måde, at i hvert fald kan jeg sidde som, øh, som skænkefarvede allieret og tænke, det skulle sgu da en måde, jeg kan gå ind og tage nogle snakke på, hvor jeg også er med til at gøre det legitimt og diskutere. Som Shahin siger, at der ligesom har været en rigtig god marketingsafdeling der har gjort mm. det til noget uh, uh, utåligt. Mm. Det er vel ikke på uh, Facebook-kommentarspor, at man går ud og debatterer og snakker med folk om det her. Hvor vil I anbefale folk at gå hen så? Jeg tror også, det er fint at tage den på Facebook. Du okay. behøver jo ikke at, uh, at skrue op og være dum at høre på. Altså, du kan jo godt være nøgtern og, og være velargumenteret, hvis du føler, at det er det rigtige sted for dig. Jeg tror, det er forskelligt alt efter, hvem det er, der lytter. Om øh, det er over middagsbordet derhjemme, eller det er, øh, når ens far siger, at øh, jamen, det har de muslimer, der også fortjent, øh, eller hvad ved jeg. Altså, tag den der, hvor man møder det og føler, at man, man, man kan og tør, og så tænker jeg, at man automatisk måske tør lidt mere, når man har prøvet det øh, et par Klart. En person, der har gjort det på Spotify, det er en, der hedder key uh -huh. Og yeah, yeah. vi skal til at høre et nummer, der hedder Long Live Palestine, som, uh, som du også har taget med, Pelle. Ja, lige præcis. Altså, øh, Maja har jo øh, et åndsfællesskab, ikke kun øh, kvæg vores involvering i uh, det talte ord og brugte aktivistisk, men også fordi vi begge to elskede vred musik som ung. Øh, både Rage Against the Machine, men også den her amerikanske rapper, der hedder Immortal Technique. Og for mig så, så er politisk musik tit, øh, det har ligesom, øh, det er tit noget, man, altså politisk rap især er tit sådan noget, hvor man prøver at svige nogle andre til, eller prøver at, at trække nogle uretfærdigheder ned og pege fingre. Og jeg synes faktisk her, der synes jeg, at der er et utroligt smukt nummer, som jeg i hvert fald oplever meget mere af et anthem til Palæstina. Og derfor så glæder jeg mig meget til, at vi hører Low Key, Long Live Palestine. Det glæder mig, jeg glad, jeg må skroste høre. Long live Palestine er uh, low key, den hører vi her. Yeah. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for renounsa. An Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for renounsa. An Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts. What I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mos and hospitals. It's not because of rockets. Please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate still those strangers could have been me, words can never ever explain the raw tragedy, it's not a war, they're murdering more rapidly and we are automatically supporting pure savagery, imagine how you feel if this was your family. in my heart forever we stand for peace times of war we shan't surrender remember it didn't start in this dark december every coin is a bullet if you're Marx and spencer and when you're sipping coca-cola that's another pistol in the holster of them soulless soldiers you say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee, talking about revolution sitting in Starbucks, the fact is that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck, forget Nestle, Obama promised Israel, 30 billion over the next decade, they trigger happy and they're crazy, think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. over stolen land why do you think little boys are throwing stones at tanks and we'll never really know how many people are dead they drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed don't get offended by facts try and listen, nothing is more anti-Semitic than Zionism, so please don't bring bad vibes when you speak to me, there's plenty of rabbis that agree with me, it's your choice, what you do with this message, don't get it confused, I view this from a human perspective, how many more resolutions have to be violated, how many more children have to be annihilated, Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televise, I'm telling lies, this is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die Stay Ramallah, an with sige, live Palestine for live Palestine, at der der er i hvert fald noget på spil her. Hvad øh, det nummer og altså, han nævner også det her med at, med at tjekke sin vare ud, mm hvordan -hmm. man køber det. Mm -hmm. øh, snakker også om palæstinetværklæde, mm -hmm. og hvad det betyder. Hvad, hvad, hvad betyder det egentlig, palæstinensetværklæde, som var meget moderne <laughs> i Norge? Palæstinetværklæde er blevet et af symbolerne øh, på ja, den palæstinensiske kamp, men i det hele taget øh, ret mange steder i Mellemøsten, især den arabiske verdens øh, frihedskampe, og øh, den længst varende nu er jo... Øh, den palæstinensiske, så det er ligesom virkelig blevet forbundet uh, med dem. Ja. Ja. Da jeg var teenager, der var det bare et mode i kåren, eller sådan en eller anden mode ting, mange uh, unge mennesker tog på. Det er da også uh, nogle danske modeselskaber, der begynder at lave damekjoler af dem. Det ved jeg, der folk, der har det sådan rimelig uh, ja. akavet med. Ja, og meget propos, så siger Loki jo i den her sang, uh, at man skal tjekke sig selv, når man er talking about revolutions sitting in Starbucks, og det er jo også sjovt, fordi det er jo også det, når vi sidder og diskuterer, hvad der er et politisk væsen. Altså, så kan man jo også godt nogle gange brænde altså, mm. på det her med netop at komme hjem med lidt israelske dadler, eller sidde og køre lidt, uh, lidt børnemor ned i sin brus, brusvand. Ikke? Så det, den er hård, og det, det, det synes jeg også er okay, ligesom at, at det også er en del af det. Mm. Øh, jeg har lavet en, en dansk fortolkning af, af den linje der, hvor jeg siger, at revolutioner laves ikke på Ølandsvede. Men måske gør de. Måske er det netop over bordet ved herre fru Jensen, at de her diskussioner rent faktisk kan komme ind under huden og blive mere almindelige. Man kan jo tage aktivt stilling til det. Altså, jeg blev meget motiveret af, af, af den der linje. Imagine if this was your family. Mm. Vi lever virkelig i et land, hvor vi har det godt, ikke? Så de her små mm -hmm. ting, de bobler op som sådan kæmpemæssige problemer. Det er jo også det der med, at man ligesom... Øh man, man sparker, vi sparker også hele tiden, du ved, øh, den generation, der har været, synes vi har gjort for lidt, og nu er det blevet for gamle, og nu er det vores tur, og nu øh, er du blevet 30 nu, mm. Ja, nu er mig selv blevet 30, og derved er vi jo også selv nu ugyldige i den kommende re revolution, fordi vi simpelthen er, er, er blevet formale i der vores liv, hvor nu er. Og det, det er jo, jeg, jeg gentager jo bare en stereotyp tankegang, men min pointe er jo, at, at hvis man ligesom ser på det her med, at i stedet for at melde folk ud, en kamp, altså, og, og som ligesom kansler dem ud af noget, fordi vi enten ikke selv er opvokset i det, eller at vi ikke selv har det, har det medfødt i vores blod, øh, men derimod tænker det som, at det, er, at det er rigtig vigtigt at have både allierede og øh, medaktivister, så bliver det lige pludselig relevant at snakke med alle mulige mennesker, og det synes jeg igen, det har været et tilbagevendende tema i vores program, og også noget det, som Shahin havde nogle gode pointer omkring. Så, øh, så det tænker jeg da, at, at, at, at en fed opfordring er noget det, jeg håber, at, at, at, at det her kan være med til. Øhm, ja. og nu hedder det, altså, programmet hedder noget på spil. Altså, det er jo også nogle gange at det, at snakke om ting, hvor der er noget, der kan føles farligt. Øhm, der kan dialog jo også være med til at gøre tingene mindre farlige eller mindre afgrundsfyldte. Og det der kan der ikke komme på mange bedre årsager til, hvorfor man skulle snakke sammen. Nej, der er jo også noget i det. Når man kender mere til en sag, så bliver man måske mindre angstfyldt. Altså, når noget er ukendt, så kan det virke stort og farligt. Ja. Så jo mere vi faktisk får noget information på bordet omkring tingene, jo mere kan det virke overskueligt og som noget, man egentlig kan snakke om. Hvordan tror I, at man vil kunne motivere flere unge mennesker til at øh, tage stilling til det, selvom der er fred på deres 15 kvadratmeter? Øh, ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, det er et af de... Altså jeg har selv lavede politisk musik, og øh, skal ikke øh, afsige mig fra at kunne finde på det igen, Arh! men øh, jeg tror også, man taler meget til koret. Men som Pelle sagde, altså, da, da vi var øh, yngre og ligesom forelskede os øh, i musik, var det også vred og politisk musik. Ja. Og der var vi en del af koret, og det var måske også fedt at have et eller andet at øh, være kor på, eller være kor om. Øhm, så jeg tror, det er en af de ting, kunst og musik ligesom kan gøre, men, men jeg synes, altså, en, en af de... Øh, få positive ting øh, i forhold til udviklingen, om til snakken om det hele Palæstina-ting er, i øh, USA er der øh, ret mange unge, venstreorienterede byfolk, der er begyndt at se det fra den palæstinensiske side, og det er virkelig et land, der har været dårligt informeret om den konflikt. Og det er langt fra et flertal endnu, men der er flere og flere, der ligesom har fået øjnene op for det, de sidste par gange, at det virkelig er blusset op. Og... Øh, vi har jo en, en sylig fascination af det amerikanske i, mm. øh, i, i Danmark, Kanske. og øh, derfor tager vi også deres, altså sådan, jeg siger ikke, at det var sygeligt, at vi tog Black Lives Matter og abortsnakken hjem, men nogle gange er de politiske snakke, der bliver taget i USA, noget vi beskæftiger os ret meget med i, i Danmark, øh, i forhold til de ting, vi, vi selv går og bakser <laughs> med os. Og så jeg håber, at, at vi også vil tage den, Øh, Importerer den debat og øh, den forargelse, det vil klæres. Um ja, og så nu nævnte Shahin før, Al Jazeera og andre, hvad kan man sige... Øh gademedia eller medier, som ligesom har gået udenom den mere sådan øh, grundlæggende medie, den Altså, si altså, der er et gigantisk medie. Klar, klar, Men, no, men det, jeg mener, der er bare, det er, det, det, er, det har jo været et tekst. eksempel på, hvordan man har kunnet få, at man har kunne sidde i Danmark og få medier, der ikke var øh, enten statsregulerede også, eller kom fra USA. Øh, og øh, min pointe fra før med, med, med generationerne, øh, ikke kløfterne der det var ikke min mening, hvis det sådan, øh, men det er jo også, at, at jeg har der selv... Øh, Øh, utrolig mange kilder, som kommer fra øh, øh, sider og personer, jeg følger på Instagram, som, som, som, øh, som når der er øh, både, øh, jeg vil ikke sige desværre, men altså, som, som, når, når der sker øh, forfærdeligheder, og det gør der hele tiden, øh, så er det skulle ikke, øh, det ikke fra de mediesider, jeg abonnerer på på min computer, og klikker ind om morgenen og tjekker. Det er ikke der, at jeg hører om, øh, hvor mange der er blevet slået ihjel, og alt muligt andet. Det, det er igennem de her, mere øhm, direkte kilder. Og det, vi lever, det er den gode ting ved en globaliseret verden, det er, at, at det har man adgang til, især som ung menneske. Så, øh, så der er rigtig mange måder også selv at, at få, øhm, få øh, nuanceret sine mm. nyhedsstrøm. Jeg, jeg synes, det er vigtigt, det du siger, i forhold til at opsøge et nuanceret billede, for det, det får man ikke, hvor sociale Ej, bygget til ikke at give dig det, medmindre du opsøger det. Og øh, altså, Al Jazeera er et gigantisk mediehus, ejet af en diktaturstat, så det er ikke fordi Al Jazeera er super... Nej, øh, nej, nej. nej. Mm. Men, men følg Al Jazeera, følg, øh, CNN, følg mm. Jerusalem Post, søg på et bredt perspektiv på hele verden. Det drejer mm. sig ikke bare om Palæstina-konflikten, og der er masser af vanvittigt dygtige... Øh, Selvstændige journalister derude, øh, personligt er jeg for eksempel rigtig glad for en britisk journalist, der hedder Jake Hanrahan, og hans side Popular Front, som netop bruger enormt meget private videooptagelser, og det gjorde han under den seneste, øh, det seneste bombardement af, af Gaza. Øhm, og det er ikke fordi, man nødvendigvis behøver at følge med i, at når, men, den her gang var det så 17 børn, der døde. Mm. Det, det er ikke tallet, der er vigtigt. Det er at få personhistorierne med, der også er Præcis. vigtigt. Jeg tror, det er der, at Imagine this with your family, at hvis du får ansigter på, og får dagligdags historier på, og får bredere perspektiv på, at det er nemmere at forstå. Præcis, og det er i hvert fald det, der har gjort for mig nogle gange, at jeg ligesom må ødelægge den gode stemning, eller hvad man skal sige, det har jo også været, at, at kvæg alle de her mennesker, jeg kender fra Gaza, fra, øh, øh, altså Palestina, og, og også allierede og i altså, at det her med, det har da i hvert fald givet mig et, ny, et newsflow, hvor jeg også en gang imellem øh, ligesom har måttet informere mine medmennesker, og lige sige, hey, der er lige skidt det her, og det, det er pænt forfærdeligt. Og så, så starter der nogle snakker op. Så øh, ja, vær nysgerrig på det. Ja, og det jeg var... også var nysgerrig på de deler af, af Palæstina, der ikke handler om død og ødelæggelse. Yeah. Øhm, altså, Palæstina er også et, et land med kunst og kultur og mad og fortællinger. Så, altså, jeg tror bare generelt at være nysgerrig på, hvad verden byder på. Uh, andet end er Nu sidder vi jo hos Berlinske Medier, uh, som også er et, et fint medie, men man søger bredere ud end uh, dit, dit favoritmedie. Må man plukke lidt mere? Okay, fedt, fordi at uh, en af de uh, artister, vi havde på uh Uh, Pisse for Palestine World Cipher, Bent Quits, uh, laver noget fantastisk uh, støttearbejde på Instagram, hvor at hun laver uh, forskellige typer af merchandise, hvor man kan købe det, og så støtter man automatisk nogle af de her, hvis folk i Palæstina, uh, igennem nogle hjælpeorganisationer. Det synes jeg bare igen er en fantastisk måde på, hvordan at, at kunst kan, kan både oplyse og give omsorg på samme tid. Så bind quiz på Instagram henvendes de sender skud til. Vi er ved at være mod slutningen. Mm -hmm. Hvad tror I længere op? Er det, er, er det, at de enkelte individer går ud og laver et stykke arbejde for at skabe noget information, og det skulle lægge pres på overstyringen? Eller, eller hvilken vej kommer vi igennem det her? Det er jo forskelligt fra sted til sted og fra person til person, men når vi nu er et land, der bryster sig af at være demokratisk, så starter det med os. Ja. Æ, og ved dig, kære lytter. Æ, altså, når Mette Frederiksen under corona taget til Israel for at tale med Sebastian Kurz fra Østrig og, øh, og israelerne om vacciner, med to lande, der jo ikke har en vaccineproduktion. Så altså, alene det, vi skal samarbejde med Israel i sådan en situation, er noget, vi som danske statsborger bør stille spørgsmålstegn ved. Mm. Hvis, vi, hvis vi mener, at vi som land går ind for menneskerettigheder, så bør vi ikke kun gøre det, når det drejer sig om Rusland og Iran. Så bør vi også gøre det, når det yeah. drejer sig om Saudi-Arabien og Israel. Øhm, så jeg tror, at et land som Danmark starter det med, at vi som borgere gider at tage snakken, og at det ikke er kontroversielt at, at siger fra, når vi støder på øhm, Mette Frederiksen, der smiler i Israel, eller en SodaStream-maskine. Øhm, men det er nogle andre spilleregler, der gælder i andre lande. Men, men det, som vi som danskere kan gøre, hvis vi føler, at vi er et demokratisk land, så bør det være det. Klart. Så i Danmark, der er det et undertryk, der skal komme op igennem og øh, blæse SodaStream-bottlen af, så den går i stykker. Det er lige præcis. Præcis. Præcis. præcis. Smukt. Det, bedre. Det er præcis. Du, uh, du skriver på digsamlingen, du. Det er fantastisk. Uh, apropos SodaStream og digsamlingen, Pelle... Og verdens længste rap yes. Hvad oplever du så kunst kan gøre for andre mennesker Og hvilken effekt har det haft på folk Når du har været ude sammen Pieces og Palestine De folk som er med i vores lille kreative frirum Der oplever vi at det kan være en kommunikationskanal der både Hvor der både er plads til at græde og grine Hvor man både kan blive oplyst Og få lov til at skinne Og det, det, jeg synes kunst kan alt Næsten Det kan næsten alt det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, men, men, men, men lige her, der synes jeg simpelthen også, at det også kan give noget tro på forandring, som nogle gange tænker jeg også bare, hvis man har været okkuperet i rigtig lang tid, så forstår man også bare, at man må blive lidt modløs, og, og kunst har altid været en rigtig skær, stærk, både protestkilde, men også en modskaber. Og det, det, det synes jeg, at vi har spillet nogle rigtig gode eksempler på i dag, at, at det kan være det, og... Og det, synes jeg, giver i hvert fald stadigvæk mig et glæde og håb. Både at deltage i aktivt, men også at nyde som, som, ja, som borger. Vi skal til at slutte af her med et nummer, som hedder Super White Man. Og jeg vil gerne sige tusind tak til jer, fordi I gav at komme. Det har været Selv mega fedt, mand. Selv tak. Fornøjelse. Tak for en fed rejse. Vi prøver på at lande igen her med Super White Man og Johan Safadi. from Palestine, where everyone is some kind of refugee. No one was left behind to drown in the sea. Maybe the difference was that they were all white and claimed to have super white man Salam alaikum How does it feel To solve your problems And create one for me And when Will I be free They told me Everything about the Holocaust But no one told me Why I should pay the cost They played wars And told me Forced to flee, you see, oh super white man, salaam alaikum. How does it feel to solve your problems and create one for me? And when will I be free? Oh no, white people, no need to be afraid. We're just escaping the mess that you made. We'll never play as dirty as you play. We love our countries if you just let us be Oh la la la Oh so super white man What about the black man What about the brown man What about the red man What about the yellow man What about the woman What about me Oh super white man As-salamu alaykum How does it feel To solve your problems And create one for me And when will I be free?